פרק ט"ז שלחו חר משה לארץ מסלע מדברה אל הר בת ציון. והיה חעוף נודד קן משולח. תהיינה בנות מואב מעברות לארנון. הביאי עצה, עשו פלילה. שתיכליל צילך בתוך צהריים, סתרים נידחים, נודד אל תגלי. יגורו בך נידחי. מואב הביא סתר למו מפני שודד, כי אפס המץ, קל השוד, תמו רומס מן הארץ. והוכן בחסד כיסא, וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומהיר צדק. שמענו גאון מואב, גאה מאוד, גאוותו וגאונו ועברתו לוחן לא בדיו. לכן ייליל מואב למואב, כולו יהייליל, לאשישי קיר חרסת תהגו אך נכאים. כשדמות חשבון אומלל גפן סיבמה, בעלי גויים הלמו סרוקיך, עד יעזר נגעו, טעו מדבר, שלוחותיה ניטשו עברו ים. על כן אבכה, בבכי יעזר גפן סיבמה, ארייבך דמעתי, חשבון ואלעלה. כי על קיצך ועל קצירך, הידד נפל. ונאסף שמחה בגיל מן הכרמל, ובקרמים לא ירונן, לא ירוע. יין ביקבים, לא ידרוך הדורך, הידד השבתי. על כן מעי למואב, ככינור יהמו. וקרבי לקיר חרס. והיה כנראה, כנלאה מואב על הבמה,